Pe sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Îi să stăpâna mea pe cei care caută ajutorul tău și sărută cu evlavie echivul tău nescris de mâna omului. Pe sfântă de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Sfăimântatul să meșterul, Maică izprăvită, aflând nicoala ta, Vă rămâne zugrăvindu-se și făcându se minunilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Între mare cu harul tău, năprea milostivă neputincioșilor, care caută la chipul tău și-l sărută, maica cu evlavie, și acum și-n și în vecii, vecilor, amin, harul tău întins în unil cel al prodromiței, Maica stăpânului, plăclăcroasă a necazului, gravnic o lui de pretul de nă Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește ne pe noi. Ce lei de minuni făcătoare mai ca Domnul noi, icoane tare, porul de China. Te liniști, te vindecă, dragă mica. Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește ne pe noi. Chi Vă avem schitul malei al prodromului, vistinerie mai că de nefulat Burul trecând de vețuim și bucurându-se, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, umple și acum prodomita moritorilor de bucurie celor ce decistez. Inima gravnică, plinindu-le și celelea, Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. vezi și acum, prodomiță strântorarea mea, Și îmi prefă de cu harul tău, Toată tristețea în bucurie și mă mântuie. Scătoare de Dumnezeu, miluiește de pe noi, ai inimii a plecare fecioară, de lumbești de pofte și pământești le cu gete grami, ce înțelez și redează le. Să mai închina chipul tău, nu e Vladie, Maica Domnului, ca sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește ne pe noi, venerată dar, crei cioșilor pașii către schitul lui Maica. Tătre ceistita grădină ce poartă, cea făcută de mână, i pe ta. Că sufletele bucură și vor care la harul ei. Slavă tatălui și fiului și Sfântului Duh. O să fi mai ca noi, bătrâneților, iarăși, m-a cior și la ce de te Și cu credință se închină la chipul tău. Ce fară melezul gravit, băzitoare a montei, gerului sfânt. Și acum și bunura, și în vecii vecilor amin pe doamne. Că cu credința stăpâna, de țară dăpra, čistită, e balata. Neghic moită de izu grad, cea flată, zgidul, prodromul. Negazul, la și boala și neputița. Alugă le tuturor ce vin i coara ta, cea fără ne mănă închipă, ne pe cuvântul fecioară mai pe care le prin cuvânt pântă ce l-ai luat, nu în la ta.